Moja kwa moja kutoka hebt om een andere manier te doen, dan is het Anza manier om een andere manier om een andere manier om een andere manier om een andere manier om een andere manier Burundi een andere manier om een watakiwa kukusanya pesa za kijiji katika madhumuni ya kurahisisha muzunguko wa salafu hiyo hatua iliyochukuliwa na wizara ya ki na wizara ya fedha nchini buruni. Nakutaka habari za kima taifa, papa Francis ya natalajua kuwasili chini ya kidemokrasia ya Kongo katika ziara ya siku tatu. Kuna haya bila shaka na mengine mpenza msikizaji, bitambu inaungozo wa na Francois Hakima. Na hapa sulu msumagi ni mimi, lo mwale dee niwebifuze. Lejo isanganiru, nikiboko yao. Na mkaribu tina, swala la ukusifu wa muti unaotumewa kutengeneza nguma nchini buruni Ditapatiwa suruhishu la kudumu endapo watu watachanga mukia upandaji waki Ameleza waziri wa utamaduni Eze kiri niligila ametangaza hayo bada ya wapiga nguma warumonge Kuomba kukata wa muti huo bila mashariti paripopote unawanapo uona Kwa ajili ya kuhuisha nguma wanazo sema zimechaka Waziri niligila amefanua kuwa Hata momiriki waki ya pesa za kujikimu. Be me mkua ni lumonge faini la kimili. ndio athabu ni na mahaka makuu ya lumonge jione ya jumatatu hii. Kwa wafanya biyashala wa vilabu vitatu. Wanao tumiwa kupandisha beya vinyuaji. Walikamatu wa jumapili hii. Tarafani Lumonge kama ilivochomoza katika kikao cha kesi za dharura Mahakama. Imeamuru kuwa. wasipolipa faini hiyo. Watatumikia kifungo cha mnyezi sita. Kisha walipe faini yenyeo walio tozwa richa ya hayo. Leonard Niosaba Gavana Lumonge. ametangaza kuwa hatua ya Mahakama. Haile jirei ile ya utawala ya kufuta. Ya kuwafuta kwenye orodha, kwa fanya biashara, wanaopandisha bei ya Vihanguaji, ya Kiwanda, Brarudi na luha ya za kifalansa na kirundi zinaweza kushuka kiwango katika shule za upili hayo yamebainishwa na baadhi ya washiriki wa mkutano uongozwa na waziri wa elimu Jumatatu Rafani Buki na nyana mkoa ni Chibitoke waziri Francois wa Hazalimana ameweza kuwa kushuka kwa kifransa kulisababishwa na machafuko ilyo stibu inchi ya Burundi ama kuhusu luha ya kirundi ametangaza kuwepo tume inayofanya uchunguzi na kukaribisha kila ni na mucango kufikia tume hiyo yenyewe na pesa za vipimo vya virusi vya korona kwa wasafiri wa Burundi na wa Kenya kinyaraka demokrasia ya Kongo zimefutwa na mamlaka nchini humo wahusika wa, wa usafiki mpaka wa Kongo wamethibitisha kuondolewa kwa ada hiyo. Hatuo hiyo imekuja baada ya serikali ya Burundi kuondoa ada hiyo laia la wake wa kiumba inchi ya Kongo kufuata nyayo za taifa lao. Vijana wa Burundi ambao wanafanya biashara ya kuvuka mpaka wale hojiwa Jumatatu hii wale hakikisha kuwa hali hiyo itarahisisha kazi yao. Kutoka Uvira Jimikuhima na maelezo zaidi. Mko kiongozi ya kitengo cha usafiri wa mpakani amesema nchi ya Jamhuri Kongo haikuwa na budi kuendelea kulipisha mm, pesa hizo kwa Warundi ili hali zimekuisha kuondolewa upande mwingine Vijana Warundi ambao tumewaona kwa upande wao walikuwa na furaha tele ya kusema kwamba biashara sasa wataifanya bila bugizi Tunamushkuru memana kwanza kwa yo corona bila nyari inequality tunamshukuru mwenyezi Mungu aliyetuelekea mambo hayo kufika kwani corona ilikuwa imetuzuia sana kufanya biashara yetu tulikuwa hatuna uwezo wa mpaka hasa sisi wenye kuwa na kipato kidogo haya kwa leo yanakuwa rais kwani biashara tunavuka navyo na vinapelekea tuongeze mapato ya kwetu tukivuka mpaka. Korona imeleta ukosefu wa pesa kwetu wakati waliitoa upande wa Kongo ilikuwa uchungu wetu. Lakini kutokana na kwamba sasa imeondolewa upande wa kwetu wa Rundi ni furaha kubwa. Kwa upande mwingine waku viongozi hawa wa kitengo cha usafi wa mpakani kila siku wanakuwa waki Fitisha ujumbe kwenye kipaza sauti uwenye kujulisha wakaaji kwamba malipo hayo ni kweli ya kuondolewa. Kwa nduku wa kwenda Burundi na Nira kwenye na Nikia, kini Kongo, Aradisi, malipo ya testi COVID -e imeondolewa ngambo zote. Lakini magonjwa yako tunaitraji kujilinda marazi na covid -e. Kwa kuwe shimia mamezi bae Nikiripoti ya radio na televisheni Isanganiro Kutoka uvira mimi ni Jeremie Kuhima Isanganiro Na mtarifa ya nandilaku ya mbashira kutoka studio zetu Zizopo hapa jijini Bujumbura Marekani imeahidi kusaidia Serikali ya Burundi Katika kuendeleza sekta ya kilimo Akizunguza na waziri mkujumane hii Barozi wa Marekani chene ameleza kupitia kuma Kwa kumradi barozi wa Marekani nchini burundi ameza kuwa hali hiyo itapitia katika marikani wakuwezisha Wakulima kuza mazao ya kilimo inje ya inchi Aitha Marekani imeahidi kuchangia katika marikani wakulisha watoto shureni Na wamiliki wa hotel nchini burundi wanatakiwa kukusanya pesa za kigeni katika madhumoni ya kurahisisha mzunguko wa sarafu hiyo kulingana na waziri wa fedha odasi Nionzima ameeleza kuwa shiria husika itaanza kutekelezwa tangu leo anaomba wamiliki wa hoteli kufungua akaunti katika benki ambako ni wateja wao baadhi yao wameomba serikali kutoa waraka watakao wasaidia kulezea wageni hatua hiyo punde ni habari za kimataifa habari za kimataifa Na katika habale za kima taifa papa Francis Ana tajia kutnana juma jam Katika anatarajiwa kutua katika jamhuri ya demokrasia ya kongo nyumbani kwa jumuiya kubwa zaidi wa katoliki wa roma barani afrika kwa ziara ya kutatu ni zaidi ya miaka saba tangu papa wa zamani john Poro wa pili alipoitembelea nchi hiyo iliyoitwa zaile kulingana na shirika habari la uingereza bbc mamlaka nchini humo imetangaza jumatano kuwa siku ya mapumziko katika mji mkuu kinshasa ili kuwaruhusu katoliki kuhudhuria Kudhulia misa itakauunguzwa na Papa Francis katika uwanja wandegi wandulu Papa Francis ameomba sala kwa ajili ya safari kabla ya kunduka kwaki Papa atasalia hadi ijuma kabla ya kusafiri Hadi mjiri mkuu wa sudani kusiri juba ambako ataungana na wenzake. E, Mwenza wa Anglikana Ascoff mkuu wa Canterbury na moderator uh, Kandisa la Scotland Hata hivo kumekua na utata kuhusu ziara ya kiongozi huyo wa Kandisa katoriki mjini Kinshasa Badhi ya fanyakazi wa soko hilo mjini humo wame takiwa kuvunja vibanda vyao Ili kutengineza barabara ya papa kuwasili hii imewacha baadhi ya watu kuhisi huzuni na nchini Tanzania mfumo wa haki jinai nchini humo umevurugika na umevurugika kwa sababu ya kupuuza rais wa nchi hiyo Samia Suluhasan ametangaza hayo akizindua tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini humo nadhani wote tutakubaliana kwamba katika kipindi cha miaka kadhaa mfumo wa haki jinai nchini umevurugika na umegurugika kwa sababu nadhani ya kupuuza sio kutokuwa na mifumo ya maadili hapa ni kupuuza mifumo ya maadili kwa sababu katika kila taasisi zote yote hapa kila taasisi na mfumo wake wa maadili lakini kuendana na ile mifumo ya maadili ndio inakuwa tatizo kwa dani kutokana na hayo na kukotia kwa haki za watu asa watu wa siyo uwezo wa mamlaka wala fedha wamekua kikoteza sana hakiza wamekua ya kwa na mambo ambayo hawa kupanswa ya wakumbe na wale ambao walikuwa wanafanya makosa wanaikushwa na makosa kwa sababu ya uwezo wao kihati kifedha na mambo megini kwa yuri meona kuamba jo tu, tumekosea wapi tumefanya nini tuboreshe wapi ili tuende tena vizuri kwa LC wa Tanzania Samia Suluhassan na sauti hiyo kutoka kwenye kituo cha televisheni Azam TV Tulejea nchini burundi kabla ya kondoka studio. Wamiliki wa hotel nchini humawa wanatakiwa kukusanya pesa za kigeni katika madhumoni ya kuraisisha mzunguku wa sarafu hiyo kulingana na waziri wa feather. Odasin nionzima ameza kuwa shiria husika itanza kutekrezwa tangu leo. Ana wamiliki wa hoteli kufungua kaunte katika banki ambako ni wateja wao. Tumusikilize anatafusewa kwa kiswane mzetu omea nduwayo. Il a été question de rappeler aux propriétaires ou gestionnaires d'hôtels qui doivent afficher le montant fasi uliko nafasi ya kuwakumbusha wamiliki wa hoteli kuwa wanapaswa kubandika bei Zavzumba, vyumba Zakigeni. pesa za kukusanya mapato katika pesa hizo Zakigeni, na kuziweka kwenye account benkini kuliko kuziweka Makwao, ni katika kurahisisha upatikanaji wa pesa za kigeni nchini hivyo Nilikuwa tu kumbusho kwa mambo hayo ya katika mashariti ya udhibiti wa ubadilisha jipesa ambayo haya kazi. Hakuna haja ya maandishi kwa sababu mambo hayo ya katika mashariti ya udhibiti kwa hiyo ni swala la kutendea kazi tu. Lakini kama kutaitajika mwanga zaidi, waziri husika na utalii yupo kwa ajili ya hilo atalifanya kazi. Tatizo ni kuna. Na uhaba wa pesa za kigeni kwa wamiliki wa pesa hizo kuziacha ndani kwenye nyumba zao. Kuziweka na mna hiyo ni hasara tupu kwa sababu hairuhusu usimamizi sahihi wa pesa hizo za kigeni. Hida ilikuwa hiyo. Na mkwa sauti hiyo ya waziri wa fiza tarifa ya mchana wa hiyo. Haina cha ziyada uskose kungonasa katika tarifa nyingine za hapo badai. Kutoka studio kuna mimi lomar denio ya uzenea kwa geni kutakia mchana mwema. Thank you.